aby vaše radost byla plná. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám. V tuto neděli rogáte, proste. Proste k tomu nás povzguzuje Ježíš v pátou neděli po venku nocí. A naše modlitba se koná ve znamení Ježíšova vstříšení, ten, který nás učil, modlit se, přimlouvá se za nás před Bohem. To, co tedy si svým účetnikom platit dodnes, naše volání bude vyslyšeno, náš dík se přijímá, naše hořku se bude všímat a náš chvalozpěv na plný nebe. Někdy ztrácíme tu věru, vzhledem k tomu, co se kolem nás děje a co se děje v tomto světě přes naše modlitbu. Zdáním je to směruje jinam. nám. Než, prosíme. Jeden z těch raných křesťanských filozofů v druhém století nikdy říkal, že vlastně je to ústavičnými modlitbami křesťanů, že tento svět existuje dále. Je to jiný pohled na náš svět. Smíme vycházet z toho, že to nemůže stejně, jestli prosíme nebo ne, jestli se zúčastníme toho zápasu Ježíšovo nebo ne. Bůh ví o všech našich myšlenkách, dívá se nám do srdce a zná nás dokonale. Nic nezůstává skryté, co nosíme sebou naše strachy, naše viny, ale chce nás osvobodit z toho. a První krok k tomu je, že mu to řekneme, co nás zatěžuje a že ho prosíme o odpuštění. Na začátku této poslužbě Plně důvěry přenášíme to vše před Měho. A se Všemohoucí Bůh smiluje nad námi. Odpusti nám naše hříchy a dovede nás do života věčného. Amen. Důvět spojte a porupesejte. nebeský oče, překáž na naši modlitbu. Často však nevíme, za co se máme modlit. Únava padla na naše prozběhy děkování, pomoc našim slabosti svým svatým duchem. Vysvěš nás kvůli Ježíši Kristu a daruj nám pokoj a spásu v něm který s tebou a duchem svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. Čtení z prvního listu Timoteovi, kde Apoštol píše. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc abychom mohli žít tichým a klidným životem v pravé zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. Haleluja. Kváde. Ježíš řekl, Amen, Amen, pravím vám. Budete-li o něco prosit, Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina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 Vyšeli jsem od otce a přišli jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k otci. Jeho učedníci mu řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrazu. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Ježíš jim odpověděl, teď věříte? Ale přichází hodina a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoji. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Každý nedělej má název rogáte, a to znamená proste: modlete se. Zní to jako výzva, skoro jako rozkaz. Evangelium, milí bratři, milí sestry, ovšem není v první řadě rozkaz, nebo slib. Již nám slibuje, Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém? Dávám to. Hned po tomto Ježišově ujištění však sledují slova, až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Rozhovor mezi Ježišem a jeho učedníky jako nám popisuje evangelista Jana, Jan, je plný Nedorozuměný. Mluví učeníci a Ježíš o stejnou věc. Ježíš jim říká, že zatím jste ještě nic neprosili. Ještě ne. To teprve přijde. Zřejmě. To patří k věci, že Ježíšovi učedníci mu dosud nemohli plně rozumět. Čas, když se bude bez nedorozuměně přímo tváři, tvář, do tváři mluvit a navzájem se rozumět, tento čas ještě nepřišel. Ježíš říká, to všem jsem vám říkal v obrazech. A přichází hodina, kdy k vám už nebude mluvit o otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. Lidé sice Ježíše viděli a lidé Ježíšovi i věřili, ale zůstalo jim skryto, odkud pocházel a kam jeho život směroval. A dokonce v tom okamžiku, když účetnici, který mu byli přece nejbliž, vyznávají se k němu, hlásí se k němu, nyní víme, teď věříme, že opravdu věříme, že pocházíš od Boha. I v tuto chvíli ještě Ježíš spochybnuje jejich vyznání. Teď Věříte? Jste si, ty, jste si toho tak jistý? Přichází hodina a již je zde, kdy se rozprhnete každý do svého domova a mě necháte samotného. Ježíš dobře ví, jak velké to znejištění může být co se všecko může stát i nám. A lépe než kdokoliv jiný ví, i určitě lépe než učednici ví, co na ně přijde, jaká výzva to bude, jaká krize víry. A proto jim ukáže jinou cestu. Cestu, jak můžou překonat svůj strach a svou nejistotu. Ve světě máte souření, jim říká, ale vschopte se, já jsem přemohl svět. Jak trvalý, jak udržitelný je můj vztah k Bohu. Vydrží moje víra konfrontace se zlým. Konfrontace s tímto světem, který Nahání lidem strach, který děsí. Měli bychom zůstat realisty při odhadu, kolik naše víra vydrží. A víme dobře, jak jsme se už často od Boha do se vzdálili, jak naše modlitba byla poněkud přerušená. A v tomto souření, Ježíš to říká, v tomto souření nejsme teprve tehdy, když naše životní loď klesá k dnu. Milí bratři, milí sestry, když Ježíš povzbuzuje církev k modlitbě, tak určitě myslí na naše nejistotu, naše pochybnosti, ale zároveň tady dává krásné najevo, že modlitba není výrazem bezmocí. Právě v modlitbě Jiliš svým učedníkům dává mocný nástroj do ruky. S tímto nástrojem můžeme přes všechno soužený přes všechny krizi svého života zůstat ve styku s Bohem. Modlitba právě umožňuje starý rozhovor s Bohem. Rozhovor, který je přímej, který může se třeba i vyhýbat nedorozuměný. Určitě rozhovor, který mě dovolují říct správným jménem to, co mě děsí a znejišťuje. Rozhovor, ve kterém můžu být přesvědčen, že Ježíš mým slovom rozumí. K takovému rozhovoru nás Ježíš povzbuzuje, své účetníky i nás. A k takovému rozhovoru patří hlavně dvě věci. To první je to, že smím Boha prosit o něco, o mnoho. A za druhé, že modlitba je řeč rozhovor s Bohem ve jménu Ježišově. Nejprve to první je, můžou prosit Boha o něco. Když budete prosit o něco od sebe jménem, dávám to, říká Ježíš. Prosit Boha o něco, to není úplně tak, samozřejmě, samozřejmě i ani pro křesťany. Co mě třeba může překážet při tom, co je pochybnosti, že Bůh mi to opravdu dá, co, o co prosím? Většinou vycházím z opačného pohledu, že to musí být nějaká výjimka, že Bůh moje modlitba vyslyší. Co vůbec smím do tohoto, do této modlitby dávat? A tímto způsobem moje pochybnosti už překáží modlitbě, už. Skončí s tím. Ale je tady ještě druhé nebezpečí, které je zákařnější ještě. Jestli, jsme, jestli se orientují na otázce, co je možné, co je dosažitelné pro mě. A prosím Boha jenom o to, co sám považuji za realisticky, že svou modlitbu cenzurují. To je horší. Proč je to horší? Protože tím se stává z našich modliteb monolog. Už nemluvíme s druhým, ale mluvíme sám se sebou. Vyřešíme si to sami, o co smíme prosit a o co ne. Milí bratři, milí sestry, to pak už nebude modlitba. Už to nebude rozhovor. Mluví se hodně mezi námi, kolem nás. Mluví se hodně, aniž by to nemuselo být vždycky rozhovor. Já mohu klidně mluvit proti zdi. Jsou to slova, možná krásná slova, ale nepomůže to mluvit ke zdi. Smím Bohu věřit, že jeho poznání, jeho vůle, jeho láska sahají dále než moje možnosti. Tak se nedívme na to, co my dokážeme, co pro nás je dosažitelné, ale kladneme si, klademe si tu otázku, co pro něho je dosažitelně. Prostě tak vás vyslyší. A Ježíš říká, že to k tomu nás povzbuzuje, aby naše radost byla úplná. Prostě opravdu. Proste tak dostáváte. Ještě ten druhý problém při té modlitbě, který nám může překážet, to vyjadřuje Ježíš tím, že říká, že prosté ve jménu mém. Skutečná modlitba je odkázaná, docela odkázaná to, že v tom je Ježíš. Ano, smíme věřit, že ten náš vesmír je stvořený milujícího Boha, to určitě, ale přístup k němu, abychom mohli s ním mluvit, to nám umožňuje Ježíš. Teprve Ježíš umožňuje nám skutečný rozhovor a když se modlíme, tak záleží na tom, abychom se modlili v jeho jménu. Jen ve jeho jménu bude nás Bůh slyšet. Může se stát tedy, že začínám třeba i v modlitbě mluvit vlastní Věci. Že naší modlitbu se Bůh stane prostředkem našich přání a nadějí. A to naše, náš rozhovor ruší. Často jsme přesvědčeni, že úplně přesně víme, co nám pomáhá a co ne. A to také nemá být východiskem naše modlitby. Často víme příliš dobře, o co prosit. Navrhujeme Bohu, jak prosím pěkně nám má pomoct. A když nedělá to tak, jak si to představujeme my, tak zoufáme, ochabujeme. Před tímto postojem ani nechrání, když z dvořinosti do modlitby zapleteme Ježíšovo jméno. Naopak, to je to nejhorší, co můžeme dělat, když z Ježíše děláme kouzelnou formuli, tak jsme v největší nebezpečí, že zneužíváme jeho jméno. Modlitba Ježíšově jméno není magická formule. V knize proroka Izajáše máme výrok o takové modlitbě, protože se tento lid přibližuje ke mně usti i ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázen přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem divně předivné. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Rybána tři mili sestri, jistě, máme se prosit o moudrost od Boha pro náš každodenní život, ale nemá naše moudrost být východiskem modlitby. Nemám Bohu předem říct, jak to všechno má zařídit, aby se mi to líbilo. Pokud se nemodlím v Ježišové jméno, ale vlastní, na vlastní pěst, tak se může stát, že Bůh zcela mlčí. Že to zase bude jenom monolog. Takový Psychologická náprava mé současné nálady, ale není v tom ta velká moc, která v té modlitbě může být. Ne nějaká obecná víra a důvěra dělá našim slovům otevřené dveře u Boha, ale náš vztah k Ježíšovi. Právě to, že máme svého partnera, člověka Ježíše, jehož srdce je nám úplně blízky, tím získává slovo pronik k Bohu. A nejde Ježíše přitom obejít. Sám říká, já jsem cesta a pravda a život, a nikdo se. Nedostane k otci, než skrze mě. Když poznáváme Ježíše, tak poznáváme i otce. A když mluvíme k Ježíšovi a jeho jménem, začíná být dialog, rozhovor s živým Bohem. Ježíš ani není prostředníkem a tlumočníkem našim modlitbám, ale právě jeho láskou. Umožňuje teprve tento vztah. Na kříži to svým učeníkom ukázal. A tady v, tom, v těch slovech na rozloučenou s úředníky to také říká. V onen den budete prosit v mém jméno A neříkám vám, že já budu prosit oci za vás, vždyť otec sám vás miluje. Protože vy milujete mě a uvěřili jste, že jsem vyšel z Boha. Zde na kříži jeho smrti a jeho vzkříšení vzniká přímý vztah k Bohu, který už nelze přerušit. Zde se staneme dětmi božími. Zde nám vzniká možnost se k Bohu modlit. Vypráví se ten příběh o námořnicích, které se straskotali na moře ve velké bouři a úplně zoufá je, nakonec říká kapitán té lodi, Teď už nemůžeme nic dělat. Už je nám pomůže se modlit. A jeho mužstvo mu odpovídá. Je to tak zlé? Tak se tváříme my také často, že začínáme se modlit, když je to nejhůř. Ale to, milí bratři, milí sestry, to je... To je velká škoda. Vždyť modlitba není výrazem bezmocí. Modlitba pomáhá v každou chvíli našeho života. Modlitba je stále, stále rozhovor s Bohem a umožňuje nám, abychom se účastnili Božího života a On se účastnil našeho života. Máme účast na jeho plánech, na jeho cílech a to je důležité i na jeho moci. Může se stát, že jeho plány a jeho přání se neskrývají s tím, co se v tuto chvíli přeju já. A je to docela jisté, že to, co Bůh může není, Totožně s tím, co je pro mě dosažitelný, nebo reální, nebo možné. Právě proto se modlíme. Že obsahem našich modlitev není omezen nějakými lidskými úvahy, protože jeho srdce v Jiříše je nekonečné široké. Tak přestanme Boha zneužívat pro naše krátkozraky, úmysly a plány, a snažme se získat dojem z toho, co On plánuje s námi, co On dokáže a kde u toho můžeme být my. Nejenom, aby se stal Boží vůli na země, ale aby se stal i se mnou. A to, milí bratři, milí sestry, není výrazem bez moci, to opravdu pomáhá. Ne, utect z toho světa k nějakej projekčním plátně, ať se zachrání každý jak může, ale abychom se zúčastnili Jiříšova kříže i jeho vzkříšení. Nebo on překonal tento svět. Ve světě budete mít souřený jistě, ale schopte se, já jsem přemoh svět. To, co nás děsí a zastrašuje, už nemá tu poslední realitu. To se všímáme v modlitbě a to nám umožňuje vydržet tento svět. Vede nás do konfliktu ale vede nás to náručí jeho otce také. Církev, zbor, který je spojen s ním ve jménu Ježíše, nezůstane sám. Bude stále ve spojený s otcem. Můžeme být šťastní, můžeme být lidní, můžeme mít pokojí v tomto nepokojním světě. To, co nás děsí, co nás znejištuje dnes, už je překonaný. Protože modlitba každý den nám ukáže, jak Ježíš zvítězí. Spolu se nyní pomodlíme a zakončíme modlitbu potom zpěvem Písně ze světa máte to vytěštěno na papíru. Bože, modlit jsem k tobě kdo to umí. My přicházíme jako lidi z nepřistěm rdí, s rozpolcenými srdci, se svou bezmoci, se svým mlčením. Jsme dost uzavření v sobě a jsme uzavření i vůči tobě. Prosíme tě naplň naši modlitbů, svým duchem, abychom se přiblížili se tobě, abychom byli v rozhovoru s tobě, s tebou, abychom dokázali prosit ve jménu Ježíše za sebe i za jiné. Prosíme ti za všechny, kdo k tobě volájí, ve kterémkoliv jazyku to dělají, a s kterýmikoliv představami o tobě, aby skrze Ježíše jejich prosby pronikly k tobě. Myslíme na zoufali za trpící lidi, za oběti války a násilí v, v různých částech světa. Prosíme ti za. Děti, které nemají moc, které ničemu nerozumějí a přes, přece jsou vystavení bídě, zneužívání a hladu. Prosíme tě za ti, kdo ti udářejí, kteří zneužívají tvoje jméno. Aby přestali myslet na sebe, aby zbížili v tobě, aby mohli poznávat tvoji lásku a tvoje odpuštění. Prosíme ti za všechny, kdo jsou osamocení, kteří nemají slova, který nemají přátelé. Dej, aby našli slova, aby našli, potkali lidi, aby mohli slyšet něco dobrého. Prosíme ti za lidi, kteří nedokážou se modlit, protože jim chybí ta důvěra že překážejí různé představě, představí o Bohu, a který mají třeba špatné zkušenosti s modlitbou. Prosíme tě, dej do toho světa svoje slovo, aby mohlo rost mezi všemi lidmi víra. A prosíme tě zase abychom se ustavit všem modlili. Abychom se nevzdali. Abychom neutíkali ze zlého. abychom nenechali lidi, kteří po nás chtějí pomoci, abychom jim nenechali vštíchu. Aby naše modlitba se bože Možete jsi jako dobrý otce, otec. A jako láskavá matka. Ve jméno tvého syna, který za nás zemřel a byl vzkříšen. Budeš nás slyšet, když k tobě voláme. Bože. Hospodin, tvár svů nad vámi a uď vám milostí, obrať hospodin tvár svů k vám a dej vám pokoj. Amen.